Bueno, Julio, eh, konta eguzu, nola bizi izan dituzu lehenengo egun hauek, berria entzun zen duenean, txotzen dut eh, poza, ez? Eh? Bai, bai, txoratzen, eh, bai, poza txoratzen izan du naiz, eh, egun batzuk, ola, oain pizkote lurra hartzen ari naiz, eta ola, baino, bai, oso pozgarri izan zen, ze, izan ere dena ustekabe, bai, ustekabe polita izan zen, eh, ordu bat erditan, e... Eh, Ja tu ninduan, ba horibukatu ba, etorri zelako eta bar eta ja hirutterritako kalean denguaan eta jaia hastirik gau, ez ba, gauzabiltzeko eta eta ka e, eta ongi antolatziko. Ordu e, ba oso pozzgarriz izan da dena, ba, gero... E, ospakitzuna ere ba, jende asko bai presonteiko atarira hurbilduzen eta hor kamerak eta komunikabide, eta está ba, oso dena bai. Oso, oso goza bai. ba, ez da e, politizan da bai. Paciento erintzi sutenean, gogorra leko kortego gogorraitzatzen zu. zuretzalde konteguzu bisgarte nola dizutzen, e, no es allí en momento hoye. Bai, bai, momentu latze izan zen, ze bat or, sortzi urtez, sasian e, edo erbestian eman ondotik, ba azkenen konturatzen zera ezin duzula guardea yetxi, ez? E, momentu oro egon behar duzu erneta ezin duzu hori, ez? E, anka sartu olako gauz ni... E, zehaz mehaz, e, gidatzeko baimenatea nahi nun, ba, banekien trafikotik egin beharren e, agentzia baten bidez egiten baduzu duzu, ba, ez duzula e, polizia kontroli pasatu, baino nere kasua, bai, nahi bolesko izan zen, hain ze, zuzen ere, gero jabetu izan gara, justu nik egin nuen konsultorio medikoan e, egin behar duzu, afoga ba, batzuk eta hola batizue. Eta ordun ba, konsultorio hortara joan eta nun gero hori gerora jakin nuen, ba, gaur egungo Iuneko udatzengoaren buruaren emateak bertan lan egiten duela. de batetikan izan zen ba horrien nirean kasartze ba pizkote konfientza gehigikereri eta eta beste aldetikan ba hori ez, zuerte ba, ba, txarra. Ze beste konsultorio batera joan izan edo edoez zititzaidannen zer gertatuko ez. Eta, bueno, dena oso arrapala dan izan zen, e, ni antxen enguela, itxuiten, eta adako batian pipipipipi pipi, pipi, nola zuten dudan, e, zera, munipen, zera, irratien e, biti dori Eta dena dida batian, dena munipez betain zen, itxen gela, ninen enguen itxen gela, e, karneta guztioi eskatu ziduten, eta bai, eta bertan harrapatu, Eta bai momentu gogorra burutikan pasatzen zaizu ba hori ez, horren beste zorzi urteko e, ze e, gaizki egote hori ba, nola bai ez duela ezertarako balio izan eta azkenian harrapako ba, izan naizela tuntu bezala gaina eta eta hori bai lehenbiziko gaua latza izan zen hasten ze, naiz ba hori ba, ire burua kulpabilizatzen, eta, ba, baino bueno, ja gero urrengo egunin ja kartzelan nenguen ez eta m, toki ezaguna zen, ze duela maika urte kartzelatik anere pasaginen, eta hola, eta, bueno, toki ezaguna, gero ezagunak ere bat ziren, hor barandaia eta bat ziren, ba, preso batzuk ere, eta eta, bueno, ja, nola baitz, ja, zure bizitza egokitzen asten zera, eta Eta hola, ja, hobe, ja beste modu batez, ja azten zera antolatzen, eta hola hmm. Dua da maika, hortze eh, katzelan egon zineda ipatu duzu Hortzakitzea, eh, aldaketak ikusi dituzu, nola ikusi duzu katzela barrutin? Bai, orokorrean eh, okerrerako aldaketak izan dire. Ze eh, alde batetikan, ze biztan legoa dagoen, gaur egun Kontutan hartu bihar duela amaika urte, iaia presundegi, iaia politikoa zela Erdia eh, preso politiko osatutako taldea zelako A Azteko eh, insunizo pillo bat ziren, garaia hortan ogoitabos edo ba inguru Gero bat ziren e, ba, ba HB kojendia, kale borroka, gero batzen e, takuak, gero bat ziren e, Gero guzortziok ere, eta bueno banako lagun talde politika osatzen ginun, ez? Ba, eta gaur egun baberriz, ba berriz, ia iaia politiko, ba, gu bakarri eh barandella eta gero bueno, Gazte moduluan Xabi Xabiarreaz zeuden eta besterik ez, eh? bainaiko guztik ba bueno, ba, ba, eta, eta beste giro bat sortzen da, ne? Gero beste aldetikan ezte kondizioaketan ikuste bai hasi direla, kontrola gero ta estuago daela, ta Garai batian, adibidez, ba, ez inungo murrizketarik ez, e, ba, bisitan e, telefono deien dako, eta murrizketarik eta orain aldiz, ba, bai, orain, e, preso politikuekin asistiren neurrioiek, ba, gainerako preso guztiei ere, orain, gaur egun ezartzen zaile, hori hori egin markatu behar da. Adibidez, ba, biziten murrizketa da 10 lagun besterik ezin duzu ezin duzu ikusi e seiia betetan gero bai aldatzen alduzula ta bat gero telefono deiai al e, dagokienez ere 10 lagunekin besterik ezin duzu itzegin eta gainera aurkeztu behar duzu aldez aurretikan hitzein e, behar duzun persona horren mugikorraren e, kontratua edo errezibua edo eurek ere ziurtatzeko eta bat. Gero nik eh, adibidez e, eskutitzetan mm, asko eta asko galduzat eman dut eta ni pensatzen dut ez dela korreo zen e, akatxe izan, baizik eta, bueno, presion degirara, presion kontrol zorrotza dela, Ja eskutit batzuk edo gutun batzuk ez direla eltzen eta eurek igual bai, be, bere berezkat hartu eta igual irakurri eingo dute edo euskala, baina ni diri beden 20 e, gora falta zaizkit. Gero ba bai, Nikuste Orokorrean ba kontrolata zorrotzagoa dela garaibatiean baino. Bainara Azultza negozaren bitartean enpresa bat da. Bai, bai hori ere, aipatu behar da, ba, nahi zeta hemengo pres, presondegia handegia ezin konparatu ba, beste makroespetxekin, eta ba, gero ba, nola behar familiarra delako eta ez daztu behar noski ba, preso handegia dela, eta hain zuzen ere, ba, bueno, e, kartzelak hile egiten duela. Horduna, eh? dibidez, ba, presoan ekin gertatu zena ba oso oso azpiga, azpimarka da, iaia e, ia lau orduz ez, izan duzen, e, barkatu, eto honekin ez ordua erdi bat e, izan duzen e, ziegakideak deika eta deika eta inorezen etortzen eta adibidez hori e, beste kasu batean os, e, oso grau izan zen ze e, adineko preso bat sartu zuten beste, beste preso bat eta e, literatikan behiti erori zen eta lau hor duz izan duzen ziagakidea eta deika eta, eta zea funtzionariuk ezirean etortzen eta eroritakoak batzuen aldaka hautsia eta denaten garrasiak eta buk mina izugarria pentsa irudogu eta mabi urteko ba, preso batek gala gaine e, izan zen gau, gau hartako E, iztripu ez, lehenbiziko gauako gaueko ze iztripu ez Eta hor Ba bai hor nabaritzen daba e, Gehien ba gau ez eta hola ze indefensio ondia dagoela Eta adibidez, e, hildako preso hori ere a, azten markatu behar da Preso preventiboat zela, urte terdi zera mala preso Eta ala ere, ba, bueno, f, e, hori hile zela inyungo, behendik, inyungo akusazio tinkorik, abe, ez? Gero ere, azimarkatu behar da, honek, be, lan handia egiten zuela presondegian, ba, egiten zuela azulexatu, ba, eta bai, eltsero fina zen, eta baitu gero kartzelak berak nola, nola pagatu zuen berak egindako lana, ez? Eta bai, orduan, e, bai, hori biztan da, noiz eo noiz, bai, presok hile egiten direla, Hor preso barrua, eh, espetxe barruan, eta inengo inoingo zanketa, zainketari gabe, ez? Hori, noski, eh, gero preso politikoekin egiten dena ere, ba, bueno, asko eh, eh, ze zealotxagarria da noski, ze hor badire damutze, ez, ez damutze joku zikin hortan sartzen didela, ez? Eta hor dun ba, nola baik damutzearen... Eh, estrategia hori edo ba, baliatzen dutela ba nolabait pesuak makurrarazteko edo edo bai estrategia hortan sartzen dute eta edo, edo nolabait baita ere ba, ba bai e, preso batek lortu nahi balin badu e, zainketa mediko normal bat arrun bat edo ba, nola nolabait ze ze exigentzia kedo bete azaltzen dioten